12. І стала вона блаженною, і було їй лагідно і легко, як після пологів, і захотілося не плакати, але й не сміятися, а чогось одночасного і переповнюючого, і вона віддалася цьому переповненню.